Ranengabiltsala zergatik que mm -hmm. joa tengarana eskak binaka komunera zergatik binaka edo irunaka edo launaka esken komunek supermerkatuan sortzen diren illarak dirudite gauez zure grasago moldatzantzaret emanu mm -hmm. joan eta edozein eskinatan egiten duzu epixa usainak airean ozan dituzua gero ba zer guztiak ala kritika horre bai denga ba, <laughs> ala da engitatada <laughs> bueno, zergatik joa tengarete ba binaka komunera bueno ba galdezka bile gara mm -hmm. eta entzun desagun jendeak zer dioen Bosko tio pixka bate komunean egin eta ararainino bakarrik ezio batagatik ez dakit. Zu zenbat laggunkin joatan zera komuneera, onbra gehienez batekin edo bi, bi gehiagokin ja gehiagokinez. Eta bat pisa egiten ari den bitartean bitarteanbertzekxe erreg erregiten dute. Eh? <laughs> Ezagittiri edo komentario ergelak ez dadakit? Konversazioarekin jarraitzeko beraz Ezin, isilik egon, momentu bakar batean ere Bona bueno, badakizua, ratxortako lanak eta noladoa zen Lige mm -hmm. kontuak, norbaiti begia botaote diogun Balagunekin kontsultatu harri izaten da hori guzti ama, no? Mm -hmm. Gaina badakizua, estatuetako burrumbarekin Asotxo horrekin ezin izaten da Barruan gauza horieta ze itzegin Desero soa da? Badu, kuadrian bat, beti, beti, beti eh, Norbaitekin gambarra dena eta gainea, bidaltzen duzu bakarrik eta ez ez aguantatuko du, zuk pixiteko guaduki arte, bera, bera kingateko. Arantxaelizondo soziologoak eman digun lehenbizikoa zaltena. Bueno, nik izan daitezkela bi arrazoi. Batetik, konpainian egoteko, komunian ere, eta hola baitz egiten jarraitzeko, zenormalean izaten da nun baiten zaudela lagunekin eta, bueno, ez moztearen elkarrezketa edo, komunera elkarrekin. Eta bigarrena garrena, izan daiteke ere, praktikotasuna azkarrago egiten baita egin beharrekoa, batakomunare biltzenaren bitartean, biztea, ba, arropa kendu, o, jantzi, eta nik uste horrek ere bizkortzen duela ritmoa. Goazen bigarren azalpenarekin, kasu honetan seksologo batengan aio dugu. Ainoa saiz? Bueno, nik uste, eh, arrazoi ezberdinak eh, daudela honen inguruan, baina nik uste eh, gehien bat, edo gehienetan agertzen den arrazoia dela, ba, ba neske, uste dintza egula, modu baten eneroztean, ba, elkarrizketaren bat izatea, ba, gure lagun batekin, ez? Eh? Eta horretarako, ba, bueno, ba, aukitzen bali badugu momento intimo bat horretarako eta bueno ba berten gertatzen diren gauza komentatzeko eta eta elkarri esateko ba bueno ba komuneraio batean igurtuz hori e, dela edo komunean horrelako giroa sortzen dela, ez? Uh -huh. Intimitate giro hori. Eta arrazoi batzuk ere badira, entzun dezagon. Nik jakin badakit eh makume batzuk ba komuneraioeten direla beste pertsona batekin edo beste neska batekin edo beste birekin, ba ze gustasun arrazoia dela eta, edo seguruago edo lasaiago sentitzen direlako. Zeren batzutan ba, komunak ba, ba, bueno, ba, leku arrieskutsuak izan dira, eh? E, kasu batzutan. Ka iso, kasu gutxitan, baina izan dira. Orduan, aldorretetik ere, nik jakin badakit horrelako arrasoiak ere, egon itekela. Edo, ba, ba bueno, bintzat, e, oideke ez. Nihuz du, beldurra badago la horren aztean, kasu batzuetan, gutxitan baldin bada ere, eta gero, beste batzuk ere, ba, ba elkarrikin geten dira komunea, ba, Ez azpertzeko bitartan, zen normalean, eh, hori ba emakumezkoen eh, baino, bainoan eta barba kristonko laga goten dira, kriston jendetza eta bueno ba behin baino gehiagotan ba, tokatzen zaizu ama minutu ba itxitea hor ez, orduan paka hor martzan balin bazaude de, de, de jai eta ba, eta zakiltzer ba, ba bueno ba bizkate erroi hori ez ez mugatzeko edo, ba bizkate ekarri ginezen gara. Ba. Mm. Komuna existitzen den ezkerazteik? Akaso bai, akaso bai, e, komunan zaten degunean, karo, agian bakarrik dakagu buruan, ba, m -m edo, una pisaiteko tokia edo, baina klaro, komunaren kontzeptu asko zabalago izan daiteke, alegia izpilagurrean jarri makillatu, makilatu, prestatzeko espazio hori nik uste artean beti denik izan dela taldeko gautza komunitatzenean kanpora joaten ziren pisa gitera edo bueno em, dena delakoa egitera orduan ere binaka joaten ote ziren edo irunaka? Ba, ez dakit, hori egiaztatzeko ez dakit komuna ezgoenean zer egiten zuten onola edo, o edo batzerrietan adibidez ikullura jotzen zirenean, e, iazteko ez dakit baina acaso garai hartan komunari gabe kela ere eh, partekatzen zuten emakonbeak hazteko elkarrekin edo orrazteko edo bata besteri laguntzeko